і прислухалась до того, що діялись за дверима. Тихенько тріщав вогонь. Набираючи сили, починав лизати стіни, прихоплювати одяг у коридорі. Ось уже крізь шпарку у дверях дим, передвісник пожежі. Ірина спохватилась, і чимдовж побігла геть. На вулиці стріблястими хвилями войдав повітря сніг. Досить. Тепер додому. Куди ж іще? Розділ тридцять другий. З насолодою, пригадуючи ніч, що минула, Ольга Іванівна, немов пещена кицька, потягувалась у ліжку. Що це була за ніч? Всі члени тіла солодко мліли від згадки про Сашка, про його пестощі, про слова, які він говорив, як далеко Романові та директору до цього красончика, як добре, що немає Віцьки і чоловіка. Проте шкода, що після третьої години Саша повинен був піти, а вона відразу впала в солодкий міцний сон. Сашко джентльмен. Легантний, культурний, типовий Альфонс. Але яке це має значення? Така ніч варта того, щоб за неї навіть заплатити. Час вставати, але не хочеться. Так би лежала у ліжку до самого обіду. Але треба йти на роботу. Може узяти телефон, викликати додому лікаря. Але ні, на базі знову ревізори. Треба йти, треба йти. Втім, вони не повинні докопатись до їхніх афер. Та й начальник дав добрячого хабара – Тож все буде гаразд. Ольга Іванівна неохоче залася з ліжка. Вийшла у вітальню і сподобом побачила, що на вулиці білий день. А у кімнаті немає ні меблів, ні килимів, нічого взагалі. Розгублено звернулася довкола. Старий настійний годинник показував, що вже перша година дня. Боже, розгнівалась вона. Роман, скотина. Ну, я йому покажу. Але помітила на стіні якусь записку. Сірвала її і здивовано прочитала. «Спасіба за ночь». «Стукнеш куди-то, піздєць тобі і твому синочку Саша!» Жінка втомлено опустилася на підлогу. Смикнула рухою за телефоном, але слякано подумала, що справді не варто цього робити. Істерично заплакала і зателефонувала на роботу, розповівши начальнику майже всю правду. Говорячи, наче пустила переночувати якусь дівчину, що приїжджала до сусідів, але їх не було вдома. «Зана, тебе твоя доброта!» – відказав натидиректор і наказав секретарці оформити Ольги Іванівни відгул. Жінка враз по-бойовому стрипенулась, кинулася до свого ліжка, сердито зірвала з нього білизну, на якій спав Сашко, викликала по телефону майстра з Жеку, щоб поміняв замки, зателефонувала до одного та другого знайомих заммагів, видобила зі своєї надійної схованки гроші, увечері квартира була належним чином умаблювана. «Ось так тобі Саша, – стиво подумала. Замовила таксі і поїхала до сина у лікарню. «Мам, – сказав Віктор, непривітно зустрівши матір, – новий год на носі, а ти мені нічого не купила. Мені джинси нада якісь». «Добре, добре, дістану». «Блін, у мене у куртці було сімсот рублів, – знервовано сказав. – Куда пропали?» «Та де ж ти такі гроші взяв? – сплеснула руками мати». «А яка різниця, де? Главне то, що вони пропали. А я хотів тобі зробити якийсь подарок». Мати розповіла, розцвіла радісною усмішкою від брехні сина і дала йому дві пачки цигарок «Космос». «Спасіба. Вараж сказав, що мене випишуть до двадцять дев'ятого. Так що готуйся. Куплю, куплю тобі і спортивний костюм. У нас на базі є на грудях орел, три полоски «Адідас». Куплю навіть джинсовий костюм своєму синочку. Все куплю. Тато приходив. Та був п'яний, як завжди, Подарив електронні часи з музикою. На смарі він продемонстрував матері-годинник. Я тобі теж всього понакупльовую. Розділ 33. Нарешті виписують. Скільки можна бути у цій лікарні? Теплі до неможливого. Насичені запахом ліків та хвороб. Все загоїлося, лишини став якимось таким, наче чужий, пришили. Віда радісно переодягнулася, розчисила волосся, дивлячись на себе у дзеркало, і вирішила, що нова форма носа ні з не псує зовнішність, а навпаки робить личко милішим. Отримавши належні довідки у медсестри, нарешті вийшла на вулицю. Двадцять днів не виходила з палати. Як непомітно минув час, ще вчора, здається, за вікном була осінь. Нещодавно кружляв перший сніг, а сьогодні, напередодні Нового року, відлига. Під ногами огидно шаркав сніг, з піском. У повітрі прілив запах землі, над головою вороняче весілля. Цим птахам відлига радість.